А в балці кінь пасеться біля хмари. З усього краю там зібрались пари. Кінь сивий-сивий, трішки яблукастий, Бо біля нього в небо страшно впасти. Пустують пари, конику у вухо влізають весело. Вилазять не впізнати, по подиху відгадують, По духу, а вухо коника... Не стомлюються ткати, вдяга закоханих у красні узори, промінням шиє, роздає убори, і навіть щоки, вишива і брови, уста і личка з молока і крові. Дівчата всі, як ластоньки ласкаві, у кого стільки вистача уяви, такою і стає вона ні в року. А порубки, узявши ті уроки, щораз питають серденька дівочі, мене якого бачити захочеш? Не озирайся, навпомацький, не бійся, Затіяли там гульбище всю ніч, І відьми аж із Дібрівського лісу, І крутояр, і дикий звір, ніг Браталися, кожухи вивертали, Котили колесо, палаюче гори, Тушканчиків ловили, обертались на буйволи, І навіть явори відьом хапали засідок на відлі, Садили у криниці на ланцюг, Спіймав коваль, був відьму, породіллю, І власну матір хтось із волоцю. Марійка ж розчинилася в тім гуку, У тім дзвінким вертепі стиповім Такий справді сон прийшовся в руку, таки, напевно напевне, батюшки праві, Коли казали, прийде все опослі. Самі колись розчахнуться врата, Не поспішай, Марійечко, дорослій, Не поспішай, таке... Не поверта, смерть Десь позаду, там, а тут Зірки так низько Ось спалахують і кличуть І щастя сік Солодкий аж гіркий І п'єш його, і кривитися Не личить, цей шал Народження, сріблясто-дзвонковий Все аж пищить Росте і проростає з землі трава, і коники з трави, і музика із коників без края. Маленькі дітки в льолях і у снах, а менші ще у білих горошинках. І мрії тата, у його синах, і мрії мами, у її кулинках. Дюймовочки у мальвах засинають. Я їх не бачила, та є, я знаю. Бо я на них сама буваю схожа, Коли приходить ніченька погожа, І коників зелених трав'яних Лопух чи місяць запряга у трійки. Це все, шепчу, ця казка для Марійки, І оживають радісні вони, Як свічку місяць обрій засвітив Над гаєм колихнулося духмяно. Мов Бог парфуми неземні розлив, Полями піжмурки скрадаються поволі, Марічка не дві провідувала школи, Звичайно, й ті, де інші не були ніколи. У на наяву однаково ходила, І грала, й гралась, і граючись любила. І не було для неї меж у світі, Ні в мої душі, ані в розквітлім літі. Колотиші притишанчик притишенькнувся, принишкнув. І струна в степу далеко, Тільки бренькнула, порвалась. То моя була, я знаю, ге, У всіх по білім світі Стільки приструнків, як діток, Ледь наприндених, раденьких, Незабутньо павутинних, Сміхолюблених, безвинних, Їх натягнуто, як душі. Та й на дека степу дикі, Мов на кобзи старовинні, що народжує земляця, Солов'їна, Україна, співом спалена, столуна, Цвіркунять по білім світі наші подухи безсмертні. Тільки стану непристою сам на люднім волилюдні, Чи в нем мірянім розмаї, враз вони мене помають, Засюркочуть, задзигарять, і не втомляться манити, І не забудуться. Бо у кожної квітчиноньки Серденька відчиноньки Медові тичиноньки А в устоньках пилочок Золотий душі лоскоточок Гуляються по алеях Півоні і лілеї Хмариночки суму І думи парфуму Той стан як слів ще не знаходиш, вони, мов, жмуряться у страх. Десь коло серця тихо ходять, лоскочуть літом по губах. Як ти в крові, коли не поруч, або іще тебе не знав. Десь там, де світ не завмирає, де наш забутий пращур нав. Насліду світ там зберігає не хоче визирнуть до нас. А на кущах шипшини, квіти білі рожеві, А на них, як щойно полаковані жучихи, Євглени і зелені, аж не віриться, що живі. П'ють нектар, п'яні, ледь ворушаться, Не втікають, торкнешся, завмирають. Де був мороз, там сяй вороз, не віриться, і явір, богатир, так буйно зелено, немов пита, і з ким силою поміряться, мов світло з під землі. Трава, така снага, така жага, однаковісінька. Коли Марічка встигала зазирнуть у гніздечко прирученої синички, Що знайшла собі пару, не боялася синичка Марічки, На яєчках сидячи, бурчала, рученку їй легенько клювала, Марічка під пухнастий бічок пальчиком синичку торкала, Там десь яєчка, у них квіти літаючи у сні ростуть.